Münafiqun suresi Mədinədə nazıl olmuşdur 11 bir ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər, münafiqlər, Riyakarlar sənin yanına gəldiylər zaman, Biz sənin doğrudan da Allahın Peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk deyillər. Allah sənin onun həqiqi peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin halis yalancı olduğularına şəhadət verir. Onlar yalan andların özlərinə siper edib, halqı Allah yolundan döndürürlər. Həqiqətən onların törətdikləri əməllər necə də pistir. Bunun səbəb odur ki, onlar dildə iman gətirdilər, Sonra isə ürəklərində gizli kafir oldular. Buna görə də onların ürəklərinə möhür vurulmuş, özləri isə anlamaz kimsələr olmuşdur. Ya peyğəmbər, sən onları gördüyündə cüssələri, boy buxunları, gözəllikləri xoşuna gəlir. Danışanda sözlərinə qulaq asırsan. Onlar sanki divara söykədilmiş dirəylərdir. Ruhsuz bədən Müqəvvə kimidirlər Onlar İkiyüzlülərinin peyğəmbərə Və möminlərə əyan olacağından qorxub Hər bir qışqırığın, səsküyün Öz əleyhlərinə olduğunu zənn edirlər Onlar düşməndilər Sən onlardan həzər et Allah onları öldürsün Necə də Haqdan döndərilirlər Onlara Gəlin Allah'ım Peyğəmbəri Rəbbinizdən sizin bağışlanmağınızı diləsin deyildiyi zaman İstezə ilə başlarını buluyar Və sən, ya Muhammed Onların təkəbbürlə üz çevirdiklərini görərsən Sən onların bağışlanmasını diləsən də Diləməsən də fərqi yoxdur Onsuz da Allah onları bağışlamayacaqdır Şübhəsiz ki Allah fasik qövmü doğru yola yönətməz Onlar Allahın Peyğəmbəri yanında olanlara bir şey vermeyin ki Dağılıb getsinlər diyen kimsələrdir Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur Lakin münafiqlər bunu anlamazlar Onlar Əgər biz mədiniyə qayıtsaq Ən güclülər Ən şərəflilər Münafiqlər Ən zəifləri, ən həqirləri, Peyğəmbəri və ona iman gətirənləri əlbəttə oradan çıxardacaqlar deyirlər. Halbuki şərəf şanda, Qüvvət və qələbə də yalnız Allaha, Onun Peyğəmbərinə və möminlərə məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu gülməzlər. Ey iman gətirənlər, Nə mal Nə mal dövlətiniz, Nə də oğul uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın Hər kəs bunu etsə Allahı yada salmasa Belələri əsil ziyana uğruyanlardır Birinizin ölümü çatıp Ey Rəbbim Mənə bir az möhlət versəydin Sədəqə verib salihlərdən olardım deməmişdən əvvəl Sizə verdiyi rüzidən Allah yolunda xərcləyin Və bilin ki Allah əcəli çatan heç kəsə möhlət verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır.